Ось у такому порядку треба сідати, і перед ними мають класти подарунки, ставити кумис і курман. І як п'ють згідно з старшинством кумис і курман, так хай роздаються посади і звання беїв між колінами і родами, а коли щось залишиться, можуть скористатися інші. І все те... Дикість, безглузді звичаї, обожнювання кожної літери тільки за те, що записана вона предками, зливається в цих людей у поняття батьківщини. Сльозами на очах вони вигукують «О, ватан, ватан! О, батьківщина, батьківщина!» А що виніс її народи з сивої своєї давнини, з золотого Києва, з пешноти й слави, яка вмерла між уламками соборів, поруйнованих ордами диких ханів? таємні письмена, заховані за монастирськими мурами, тужливі пісні та барвисті думи про неміряне багатство дюка Степановича та небачену красу Чурила Пленковича. Не похвалявся і не скаржився, пересміював та переспівав усі свої кривди й свою недолю, ніс у своїй крові сум степів, а в пам'яті й мирущість золотого Києва, оберігав свою душу і так перетривав віки. А вона? Чи оберегла душу свою? «Не віддай звірині душі своєї горлиці, не віддай!» Вона віддала, бо була безсила, власне мертва, але ж воскресла і здобула силу. А чи згадала про свій народ на захмарних вершинах султанського могуття? Чи ворухнула, бодай, пальцем, щоб поменшити його кривди, завдані османськими розбешаками? Тепер вони впіймали її братів і називають розбешаками їх Лише за те, що ті хотіли відомстити, бо дай крихту А що вона? Можна владна султанша? Що вдіє тепер? Що робила досі? Посилала гроші в Рогатин, посилала недорослого сина в Рогатин Ще б сама поїхала в роззолоченій кареті до Рогатина Щоб відродити в пам'яті батьківський дім на Узгір'ї, Росяні ранки і Зозулю на Вільшині Народи мій, чом не зуміла зробити тобі добра? Знеможена від дум, розгублена, безпорадна, як ніколи досі, з раннього ранку Роксолана йшла в сади гарему, блукала там, уникаючи зустрічей, проганяючи сперед очей набридливих євнухів і слухняних служебок, слухала голоси птахів і дзюркотіння води у водограях, шукала заспокоєння в голубому сяєні моря, Пришіптувані дереву, зойках і спалахах яскравих квітів, але не було рятунку. І там хотілося живого слова, співчуття, поради, заохочення. Та тільки де ти його знайдеш, де почуєш, коли довкола все мовчить убите рабством, знищене страхом, задушене насильством. Несподівано в якийсь там день і мук пролунав у помаранчевому гаю коло якого спинилася султанша молодий дівочий голос. Євнухи метнулися туди, щоб заткнути рота порушниці спокою, але Роксолана порухом руки спинила їх, прогнала геть, а сама стала, заклякла і слухала, слухала. Молода болгарка-рабиня тужливо співала, як із білого моря виросло дерево, вершина якого сягала неба. Гілля стелилася по землі, цвіт на нім срібний, плоди перлові – а маленька пташка Соловейко сиділа на дереві, плакала, вищипувала на собі піря і кидала в море. Проходив цар Костянтин, спитав пташку, чом вона так тяжко тужить. І відповіла пташка, царюле, цар костадине, тебе са царсько свершило, земля ж те Турська да стане, да ми є бялко і жалко, в Турське це штападне. Султанша швидко пройшла попід помаранчевими деревами, так швидко, що чернява тоненька рабиня дівча не встигла не те, щоб втекти, а й злякатися. Наблизилася до болгарки, обняла її, поцілувала, й заплакала, і сказала, будеш вільною. І так само несподівано зникла, дивуючи навіть збайдужілих до всього на світі євнухів. І вже не знати, хто кого просив, хто кому простив, а знов були один коло одного Сулейман і Роксолана. І топкапи завмирали від райських захватів, забувши про всі свої пророкування, відкинувши недоречні побоювання, сховавши якомога глибше зловтіху. Роксолана попросилася до султана. Прийшла в його ніч, а йому здалося, що то він нарешті прийшов до неї,